Якби на такі невдалі не зважився кроки хам. Сторінка 216. Покірні немовтелята, терплячі, як ті воли, Такаїна й пилата вже зносити не змогли. Як перша небесна сотня пішла у Господню вись, Так вірили, від сьогодні не буде вже, як колись». За те, що упало з неба дарунком до наших ніг, Тепер віддали, раз треба, найкращих синів своїх. Свобода омита кров'ю, то вже не казки цяцьки, Аж раптом полізли ззовні, не з миром, а навпаки, О ті, що п'янку свободу ніколи нам не простять. Брехливі брати, заброди, наживку прийняв простак. Пішли заробляти злидні, посіяли, косять жах, І вже казочки новітні, Розрухою по думках. Якби ж то одна морока, вже б спекались москаля, І розквіту рік за роком, свята б досягла земля. Сторінка 217. Та в пуп'янках цвіт з'їдає зажерлива сторона, Нема їй кінця і краю, бо спише усе війна. Корупція – модне слово, невипалив і Майдан. Позаздрить втікач в Ростові і весь його хамський клан. Бо ті, що прийшли до влади по трунах, як по мосту, ще більше за хама крадуть, зневаживши суть святу. Хіба ж тільки можновладці, а хто напоумив поумив нас, давати по шоколадці за довідку в черзі час, за послуги більш вагомі пухкенький конверт, коньяк. І чути в приймальнях гомін тиба знахабніли як. Хто ж ту голову гідру роками плекав, як міг, Тепер їм усім до вітру, по колу наш марний біг. Так просяться всі на палю, без жалості й без жолоб, Як третій Майдан розпалять, то ліпше хай куля в лоб. Сторінка 218 не буде більш хороводів, люстрації в смітниках, Давно пролунало б годі, бо вже не володар, страх. Якби ж та війна проклята, за статусом не війна, Не нишпорила по хатах, одні віддали сповна, Хто сина, хто душу й тіло, хто все, що на смерть беріг, А скільки осиротіло, а скільки інтриг, барих, а скільки з'явилось ботів, їм влада не мов брати, проплачених патріотів хоч греблю берегати. Повчають нас, хто ми й де ми, на правду мішки лайна, на біди усій проблеми один аргумент – війна. Хай знищують правду щиру, невигідну для панів, хіба ж їм убити віру і праведний людський гнів. Правителі-бюрократи, Їм схоже, набрид народ, порабські нам вимирати, Закривши і очі, і рот. Сторінка 219. Вже й голодом нас морили, І на розстріл свої вели, А ми все одно змогили, Мов фенікси із золи, І цих, що набили пельку, Народ наш переживе, Святу відстоїть земельку, Зерно проросте нове. Неначе з вулкану жерла прорве гнійником старе, І та, що іще не вмерла, не вимре і не помре. Розстріляна, розіп'ята, воскресла, бандуро, грай! Не рабський тут вимирати, а вільний козацький край. Країно хохла укропа, з колін по молитві встань! Ні Рашія, ні Європа, не гідні твоїх страждань! Нікому повік не вдасться Привити нам рабства ген. Пролється на землю Щастя з прадавніх пісень Легенд. І зірве Всі біль мазока, новітня Ясна зоря, потішивши Прах пророка, Мислителя кобзаря. Сторінка 220. Обривки струн душі. Одновірші. В моїм повсякденні Занадто багато реалу. За мною любов, я не маю куди відступати. В театрі абсурду забракло нових декорацій. У людства є шанс, та воно його нехто і вперто. Із пекла війни найкоротша дорога до раю. Заглянеш у вічі...